Baina esan dezakezuek, kolokan dagoela, e, aste nagusi pirata? Bai, bai, gure aldetik duen apres dugu, eta gogoi zugarria dugu, baina jaur bere partetik jarriko ezbalo aste nagusia kolokatuen honelitzarekin. Hala dira Santiagok piraten talde kokidea izan ere piraten mugimenduak portua erabiltzen du bestarako gune bezala eta eremu hori eusko jarrolaritzak kudeatzen du. 15 urte dira bestar herrikoien alde lanean hasi zirela eta 15 urte dira ere hoztopoak topatzen dituztela bidean egitarauarekin aintzina segitu alizateko izan baimen ofizialak, izan tasak edo dena delakoa azkenean beti lortzen du aurrera egitea, baina aurten zinez egoera larria dela salatu nahi izan dute. Talde komertzial bati jarriko lizkioken baldintzak eskatzen ditu jarlaritzak eta piratek diote berena mugimenduat dela, irabazia asmorik gabeko erri mugimenduat hain zuzen. Usu esantiago kadierazten digu esan bezala arazo hauek urterokoak bilakatu direla. Ja, malauean montaia zirenoen baimenik izan gabe, e, behin montaia asita zegoela jaso geno baimenik bena maten zegoen dituna. Eta ganoa, ba, urtero jasan ditugu goli ba, pateleo oso nasgarriak, diruko puru oso altuak, e, negoziatzeko grondaterik ezazalte azkenun erarte, eta ba, horrek asko nekatzen du, eta demostratuen diguna da, ba, zuekin ezindugu, horre eragin, ala. Ezin aintzinatzea da, donosti gazteek duten sentimendua jaurlaritzarekiko. 2000 eta amazazpigarren urteko egitaraua prest dute, lantaldea ere dena preste dute. Usue Santiagok konfirmatu digunez, Baina jarularitzak negoziazioarako biderik irekitzen espadu, prete duten guztia alperrik izanen da. Entzndu zuen bezala aurtengo asten nagusi pirata kolokan baitago une hauetan.